Misterele Parisului, Pista 13 Așadar, e și o familie nenorocită aici? Mm, nenorocită, domnule, doamne, doamne, cred și eu. Cinci copii mici, mama la pat, aproape muribundă, bunica prostită de vârstă și, ca să-i hrănească pe toți, doar un singur om care nu mănâncă nici pâine deșitru deși trudește săracu ca un negru. Că ce lucrător e scusit! Trei ore de somn din 24! Iată cât timp doarme și încă ce fel de somn când ești trezit de copii care strigă păine! De o femeie bolnavă care geme pe mindirul ei sau de bătrâna idiotă care începe câteodată să urle ca o lupoaică și atot tot de foame, fiindcă n-are mai multă minte decât un animal. Când îi e tare foame, auz de pe scări cum urlă. Ah, dar e groaznic. Și nu e nimeni să-i ajute? Păi de, facem ce putem, ca între oameni săraci. De când comandantul îmi dă 12 franci pe numă pentru a-i face menajul, gătesc un rasol dată pe săptămână să aibă și nenorociții de sus o supă. Domnișoara rigoletă și mai sacrifică uneori câte o noapte și vezi bine, asta costă totdeauna luminatul ca să facă din resturi de stofă pieptare și scufițe pentru ei amici. Acest domn Germain care nici el nu stătea prea bine zicând că primește din când în când câteva sticle de vin bun de la el de acasă, mă-i dădea lui Morel, așa-l cheamă pe lucrător, să golească unul sau două pahare care îl încălzeau și îl dădeau puțin curaj." Și Jarlatanul nu făcea nimic pentru acești bieți oameni. Ei, iată ce-a făcut." Când ne am vorbit despre mizeria lui Morel, fiindcă mi s-a plâns că bătrâna urlase de foame toată noaptea și îl împiedicase să doarmă, mi-a spus, deoarece sunt atât de nenorociți, dacă au măsele de scos, nu le voi lua niciun ban nici pe-a șasea și le voi da o sticlă din apa mea cu jumătate de preț. Ei bine, cu toate că m-a de reumatism, susțin că gluma asta e cam nerușinată. Dar ăsta e felul lui de a fi și apoi. Dacă glumele sale ar fi numai nerușinate, dar gândește-te, Alfred, că italian și poate că ăsta e felul lor de a glumi. Hotărât, doamnă Pipet, mi-am făcut o părere proastă despre omul acesta și nu voi face, după cum spui dumneata, nici prietenie, nici societate cu el. Dar cămătărița de amaneturi a fost mai miloasă? Madame Giuret. Ei bine, tot atât de dezgărcită ca și amantul. Deoarece vezi dumneata, domnule. Domnul Braț Roșu și mama Biuret. <gângângâng> vezi. Ei nu mai spune. Crești eu la Catarama și ce vrei? Vei le sfântului Martin! Sunt tot atât de fierbinți ca și celelalte, nu e așa dragă, pătrânelule? <gători> <gători> și ce meserie are domnul Mărel? Lucrează pietre false de podoabă cu bucata și atât de mult muncește încât meseria asta la a cocoșat. O să-l vezi și dumneata, la urma urmei un om nu-i decât un om și nu poate face mai mult decât poate, nu-i așa? Și când trebuie să dai de mâncare unei familii de șapte persoane, fără a te mai socoti și pe tine, e cam greu. Și unde mai pui că fata lui cea mare îl ajută pe cât poate, dar degeaba. Și ce vârstă are fata? 17 ani și frumoasă, frumoasă ca ziua. E servitoare la un bătrân calic și bogat, dar putea cumpăra tot Parisul. Un notar pe nume Jacques Ferrand. Domnul Jacques Ferrand? Oh! Dar domnul Jacques Ferrand, care stă pe strada Șantier? Chiar el? Îl cunoști? Da, e notarul casei de comerț la care lucrez. Ei bine, atunci trebuie să știi că e un adevărat zgârie brânză. Dar, ca să fim dreți, e cinstit și evlavios. Dar, vai, zgârcit și neîndurător cu toți ceilalți, ca și cu sine însăși. Iată, sunt 18 luni de când biata Luiza, fata lui Morel, slugălește la dânsul. E blândă ca o mielușea fata și, în același timp, un cal de povară. Face totul în casă și caleafă 18 franci, nici mai mult, nici mai puțin. Păstrează pentru ea șase franci pe lună ca să mănânce și restul de dă familie. Ei, și asta ceva, dar când trebuie să îi împarzi la șapte guri, al Doamne, Doamne!" Dar munca tatălui, dacă zici că e vrednic?" Dacă e vrednic, e un om care nu s-a îmbătat niciodată, e așezat, blând ca Iisus, n-ar cere lui Dumnezeu decât ca ziua să țină 48 de ore ca să poată câștiga ceva mai multă pâine pentru spuza lui de copii." Câștigă oare atât de puțin cu munca sa?" A zăcut sărac, cu trei luni și asta l-a descumpănit grozav. Soția lui s-a îmbolnăvit îngrijindu-l și acum e pe moarte săraca. În aceste trei luni au fost nevoi să trăiască din cei 12 franci ai lui Izei, Cu cele mai da pe amanet Madame Biuret și cu alți câțiva bani luați cu un prumut de la misita de pietre false pentru care lucrează. Dar o persoană de... mă gândesc mereu la ei... Iar dacă le-ai vedea măruța, ah, doamne, doamne, lasă să nu mai vorbim de asta, domnule. Vezi că mâncare e gata și numai amintindu-mi de mansarda lor, mi se întoarce stomacul pe dos. Noroc de domnul braz, roșu cum a scăpat casa de ei. Când spun noroc, nu o fac din răutate, câtuși de puțin. Dar pentru că trebuie să fie nenorociți acești bieți vorei, iar noi nu-i putem ajuta cu nimic să Plece și să fie nenorociți aiurea. E pentru noi o măhnire mai puțin. Dar dacă sunt alungați de aici, unde se vor duce ei? Păi, de, știu eu. Și cât poate câștiga pe zi acest biet lucrător? Dacă n-ar fi obligat să vadă de soacra lui, de soție și de copii, ar câștiga patru până la cinci franci, fiindcă muncește din răsputeri. Dar cum pierde trei sferturi din timp cu gospodăria, câștigă cel mult doi frangi. Într-adevăr, e cam puțin vieții oameni. Da, vieții oameni, bine ai spus. Cum însă al lume este săracă, iar noi nu putem face nimic, trebuie să ne consolăm. nu e așa, Alfred? Dar fiindcă veni vorba de consolare, plichiorului nostru nu-i dăm nicio atenție. Sincer vorbind, doamnă Pipel, ceea ce mi-ai povestit și dumneata și domnul Pipel m-a întristat adânc. Vei bea dumneata cu domnul Pipel în sănătatea mea. Oh, ești foarte nimos domnule. Dar totuși, nu vrei să vezi camera de sus? Cu plăcere, doamnă Pipel. Și dacă-mi convine, îți dau arvună. Scara întunecată, umedă, părea și mai sumbr în această zi de iarnă. Intrarea în fiecare apartament al casei oferea ochiului observatorului o înfățișare mereu alta. Astfel, mica ușă care ducea la mica a comandantului era vopsită de curând într-o culoare cafenie cu dungi, imitând palisandrul, un mâner rotund de aramă aurită de deasupra broaștei și un frumos nur de clopoțel cu un ciucure de mătase roșie contrasta cu murdăria învechită a pereților. Ușa catului al doilea, locuit de cărtură sa care dădea împrumut pe amaneturi, oferea un aspect mai ciudat. O bufniță împăiată, pasăre simbolică și cabalistică, era țintuită de gheare și aripi deasupra pervazului. O mică ferăstruică zăbrălită cu sârmă de fier îngăduia celui din casă să-l cerceteze pe vizitator înainte de a-i deschide ușa. Locuința șarlatanului italian care era bănuit că practică o meserie infamă se distingea și ea printr-o intrare bizară. Numele lui era scris din dinți de cal încrunstați într-un fel de tăblie de lemn negru fixată pe ușă. La capătul șnurului de clopoțel, în loc să fie după moda clasică, o labă de iepure sau un picior de căprioară, atârna o jumătate de braț și o mână mumificată de maimuță. Acest braț uscat, această mână mică cu cinci degete articulate în falange și terminate cu unghi, erau oribile la vedere. S-ar fi zis că-i mâna unui copil. În clipa când Rudolf trecea prin fața acestei uși, care îi părea sinistră, Crezu că aude niște suspine năbușite, apoi deodată un țipăt dureros, convulsiv, groaznic, un țipăt părân să iasă din adâncul măruntaielor cuiva, care răsună în liniștea acelei case. Rudolf Tresării. printr-o mișcare mai spontană decât gândul, se repezi la ușă și trase cu putere de clopoțel. Dar ce ai, domnule?" Acest țipăt! Nu l-ai auzit?" Ba da, domnule, e de sigur vreun client căruia domnul Cezar, Bramandi scoate dintele!" Această explicație era verosimilă, dar ea totuși nu-l mulțumi pe Rudolf. Țipătul teribil pe care-l auzise nu părea să fie numai al unei dureri fizice, ci parcă totodată și al unei dureri morale. Rudolf sunase extrem de violent. La început nu răspunse nimeni. Mai multe uși se închiseră, una după alta, apoi în dosul unei ferăstruici rotunde așezate lângă ușă și pe care Rudolf își atintise mecanic privirea, văzu apărând ca prin ceață o față de descârnată, ca de o paloare cadavrică, o pădure de păr roșu și cărunt încadra acest obraș hidos care se sfârșea printr-o barbă lungă de aceeași culoare cu părul de pe cap. Această arătare dispărut după o clipă. Rudolf rămase împietrit. În puținul timp că durase apariții, el crezu că recunoaște anumite trăsături foarte caracteristice ale acestui om. Ochii lui verzi și strălucitor, ca smaraldul sub sprâncenele groase, galbene și zbârlite, paloarea lividă, nasul subțire, proeminent, adus ca un cioc de vulturi și ale cărui nervi, depărtate și scobite închipciudat, lăsând să se vadă o parte din membrana sa despărțitoare, îi amintea în mod izbitor de un abate, al cărui nume fusese blestemat de mărf în timpul convorbirii sale cu baronul de Grun. Cu toate că Rudolf nu-l mai văzuse pe abatele Polidori, de 16 sau 17 ani, avea o mie de motive să nu-l uite, dar ceea ce învălmășea în mintea lui, Ceea ce îl făcea să se îndoiască de identitatea acestor două personaje era că preotul pe care credea că îl regăsește sub numele acestui șarlatan cu barbă și păr roșu era foarte brun. Locuiește de multă vreme domnul Bradamand din această casă? Cam de una, domnule. Da, așa este. A venit să achite pe ianuarie. eu un chiriaș punctual. M-a vindecat de un reumatism teribil. Dar, cum îți spuneam adineu, are un cusur, e prea flemis, nu respectă nimic când vorbește. Hotărât să lămurească aceste îndoieli, prezența acestui preot în casă putând să-l stânjenească și fiind din ce în ce mai pornit să interpreteze ca o chemare lugubră țipătul teribil care îl impresionase atât, Rudolf îl urmă pe portar la catul superior unde se afla camera pe care voia să o închirieze. Locuința domișoarei Rigolet, vecină cu o era ușor de recunoscut mulțumită unei gingași atenție a pictorului, dușmanul de -al moarte al domnului Pipel. O jumătate de duzină de amorași bucălați, pictați în gustul facil și foarte spiritual al lui Vatu, se grupeau în jurul unui fel de sul și aveau un mâin închip alegoric, care un degetar, care un foarfece, un un fier de călcat altul o mică o glindă de toaletă, în mijlocul sulului, pe un fond albastru deschis, se citea, în caractere trandaferii, domnișoara Rigolet cu sătoreasă. Totul era încadrat de o ghirlandă de flori care se relie fa de minune pe fondul verzuia al ușii. Această mică firmă era foarte frumoasă și contrasta Violet cu urciunea scării. Cu riscul de a zgândări rănile sângerânde a lui Alfred, Rudolf îi spuse arătând ușa domnișoarei Rigolet. Asta este desigur opera domnului Cabriun. Da, domnule, și-a îngăduit să strice vopseau aceste uși măzgălin cu nerușinare copii goi pe care îi numește Amoraș. Numai rugămințele domnișoarei Rigolet și slăbiciunile domnului Bras Roșu m-au împiedicat să râcă toate acestea ca și paleta aia pe care acești uh, monștri au zugrăvit-o pe ușa camerei dumitale. Într-adevăr, o paletă încărcată cu vopsele, părând atârnată în cui, era pictată pe ușe, dând iluzia că e adevărată. Rudolf urma pe portar în camera aceea destul de mare, precedată de un mic vestibul și luminată de două ferestre care dădeau pe strada templului. Câteva schițe fantastice pictate pe a doua ușă de către domnul Gabriel, fuseseră respectate cu strictețe de domnul German. Rudolf avea prea multe motive să locuiască în casa aceea și ca să nu scape prilejul de a închiria locuința, dădu imediat doi franci portarului zicându-i. Această cameră îmi place. iată arvuna, mâine trimet mobila. Nu e necesar să văd, nu-i așa, pe locatarul principal, pe domnul Braț Roșu. Nu, domnule, el vine rar pe aici, numai pentru tertipul lui cu Madame Buret. Totdeauna se tratează numai cu mine direct și... Aș cere numai numele dumitale. Rudolf. Rudolf și mai cum. Rudolf. Numai atât, domnule Pile. Asta e altceva. Nu insist, fiindcă aș fi curios. Nu. Numele și voința clientului sunt slobode. Spunem, domnule Pile. Oare mâine, ca nou vecin, n-ar trebui să-l întrebe Aldemorel dacă nu-l pot ajuta cu ceva? Pentru că predecesorul meu, domnul Jermen, l-a ajutat, după părerile mele. Desigur că se poate. E adevărat că nu le-ar fi de pe mare folos, căci vor fi dați afară, dar se vor bucura totuși. Apoi, ca fulgerată de o idee subtilă, domnul Pipel strigă privind și cu o expresie de mândrie și totodată de viclenie. Oh, înțeleg, înțeleg. Vrei să o faci până la urmă pe vecinul serviabil și față de mica la cătare de alături? Desigur că așa voi face. Nu e nimic rău în asta, domnule. Așa e obiceiul, mai ales că sunt uh, sigur că domnișoara Rigolet a auzit că vizităm casa și stă la pândă ca să ne vadă coborând. O să faci intenționat zgomot, întorcând cheia îmbroască și în trecere uite-te bine pe ferăstruică." Într-adevăr, Rudolf băgă de seamă că ușa atât de grațios împodobită cu Amora și lui Vaton, era între deschisă și desluși nelămurit prin deschizătura îngustă, Vârful unui năsuc de culoarea trandafirie și un ochi mare, negru și scoditor, dar cum încetini pasul ușa se închise dintr-o dată. Că îți spuneam, eu că ea ne pândește, scuze-mă, domnule, dar mă duc în micul meu observator. e? La capătul acestei scări este o tindă care ușe despre mansarda lui Morel și în dosul unia dintre scânduri se află o mică încăpere întunecoasă în care arunc vechiturile, zidul fiind foarte crăpat. Când sunt în încăperea mea, îl văd și îl aud ca și cum aș fi fost acolo. Nu că i spiona, nu, ferita sfântul, dar mă duc câteodată să-i văd cum te duci la o piesă tare trisă. Și coborând în odăița mea, mă simt ca într-un palat, dar bineînțeles dacă te îndeamnă inima înainte ca ei să pleci. E trist, dar ciudat. Când te văd, se poartă toți ca să-l bateci că se simt foarte stingeriți. E bine, domnule Pipel, în altă zi, poate mâine, îți voi urma și eu sfatul. Cum dorești, domnule, cum dorești, dumneata, dar trebuie să mă urc în observatorul meu pentru că am nevoie de o bucată de meșină. Dacă vrei să cobor, domnule, te ajung din urmă. Pipel începun urcușul, destul de primijdios la vârsta lui, pe scară care ducea spre mea în sardă. Rudolf aruncă o privire spre ușa domnișoarei Rigolet, gândind că această fată, vechea cunoștință a bietei guriste, cunoștea fără îndoială adăpostul fiului învățătorului. Când auzi la lacatul de jos pe cineva ieșind de la șarlatan, recunoscu pasul ușor a unei femei și desluși foșnetul unei rochi de mătase. Rudolf, din discreție, se opri o clipă. Când nu mai auzi nimic, coborâ. Ajuns la catul al doilea, zări și ridică de pe ultimele trepte o batistă. Aparținuse fără îndoială persoane care ieșise din locuința șarlatanului. Rudolf se apropie de una din ferestrele înguste care lumina tinda scării și cercetă Batista, bogată împodobită cu dantele. Avea brodate, la unul din colțuri, un Le și un N cu o coroană ducală. Această batistă era muiată de lacrimi. Primul gând al lui Rudolf fu să se grăbească și să înapoieze batista persoanei care o pierduse, dar chipzuind că în această împrejurare un asemenea gest ar fi însemnat un act de curiozitate, o păstră, aflându-se astfel fără să vrea pe urmele unei tainice și fără îndoială sinistre aventuri. Ajungând la portărea să-i spuse... Oare n-a coborât acum aici o femeie?" Da, domnule, o doamnă frumoasă, înaltă și zveltă cu un vâl negru. Iese de la domnul Cezar. șchiopul cel mic s-a dus să-l aduc o trăsură în care s-a urcat. Ceea ce mă miră e că golanul ăsta mic s-a gățat de spatele trăsurii. A, poate ca să afle unde se duce dumnezeu, că ce curios, ca o coțofană și iute ca o nevăstui, că măcar că ești șchiop. Așa că, gândi Rudolf, numele și adresa acestei femei vor fi cunoscute de șarlatan. Dacă el poruncise șontorogului să urmărească pe necunoscută. E bine, domnule, îți place camera? Îmi place foarte mult, doamnă Pipel. Am închiriat-o și mâine voi trimite mobila. Dumnezeu să te binecuvinteze că ai trecut prin fața ușii noastre, domnule. Vom avea un chireaș de săi în plus. Pare un om cum se cade și Pipel te va îndrăgi grozav. Îi vei face să râdă, cum facea domnul Germain, care avea totdeauna o glumă de spus, fiindcă acest biet om nu dorește altceva decât să râdă. Așa că s că în cel mult o lună veți fi cei mai buni prieteni, nu? lasă -mi. lasă, doamnă Pipel, mă măgulești. Vai de mine, dar deloc! E ca și cum mi-aș deschide inima. Și dacă o să te porți drăguț cu Alfred, o să-ți fiu recunoscătoare, o să vezi cum o să meargă micul dumitale menaj. Sunt ca o în privința curățenii și dacă vrei să prânzești duminica acasă, o să-ți gătezi niște bucate de-o să-ți lingi degetele. Ne-am înțeles, doamnă Piper. Îmi vei face gospodăria. Mâine mi-aduc mobila și voi veni să-mi supraveghezi instalarea. Și Rudolf ieși. Rezultatele vizitei lui în casa din strada templului erau destul de importante, atât pentru dezlegarea tainei care îl preocupa, cât și pentru nobila pasiune cu care căuta prilejul de a face bine și de a împiedica răul. Acestea erau rezultatele. Domnișoara Rigolet cunoștea de sigur noua locuința lui François Germain, fiul învățătorului. O femeie tânără care, după oarecare aparențe, putea din nenorocire să fie Marchiza Darville, dăduse comandantului pentru a doua zi întâlnire, faptă care avea să o piardă pentru totdeauna. Și pentru o mie de motive, Rudolf purta cea mai mare grijă domnului Darville, a cărui liniște și mai ales onoarea puteau să fie atât de grav compromise. Un meșteșugar cinstit și sărguincios, zdrobit de cea mai cumplită mizerie, urma să fie aruncat în stradă el și familia lui datorită lui braț roșu. În sfârșit, Rudolf descoperise fără să vrea urmele unei drame în care șarlatanul Cezar Bradamanti, abatele Polidori, poate, și o femeie aparținând de sigur clasei suprapuse, erau principalii eroi. În plus, cucuvaia, de curând deșită din spitalul unde intrase după cele petrecute în aleea văduvelor, avea raportul suspecte cu Madame Buret, ghicitoare și cămătoare de amanet, care ocupa catul al doilea al casei. După ce culesese aceste diverse informații, se întoarse acasă în Strada Plume, amânând pentru a doua zi vizita lui la notarul Jacques Ferrand. Chiar în seara aceea, după cum știm, Rudolf trebuia să se ducă la un mare bal la ambasada X. Înainte de a urmări pe rol nostru în această nouă etapă, să aruncăm o privire înapoi asupra lui Tom și Sara, personaje însemnate ale acestei povestiri. Sara Seyton, în vârstă de 37-38 de ani, pe vremea aceea văduva contelui MacGregor, aparținea unei foarte bune familii scoțiene, fiind fica unui baronet, gentilom de țară. De o frumusețe desăvârșită, orfană la 17 ani, Sarah părăsise Scoția împreună cu fratele ei, Tom Saiton de Harsbury. Prezicerile nesăbuite ale unui bătrâne scoțiene, doi ca ei, exaltaseră până la nebunie două vicii de căpetenie ale sarei. trufia și ambiția, susținând cu o putere neobișnuită de convingere că o așteaptă cel mai înalt destin, de ce nu l-am numit destin de suverană. Tânăra scoțiană fusese convinsă de prezicerile doicii și își spunea mereu pentru a-și întări credința în ambiția ei că tot o ghicitoare prezisese o coroană frumoase și albe creole care s-a urcat într-o zi pe tronul Franței și care a fost regină prin grația și bunătatea ei precum altele au fost prin măreție și nobleță. Lucru ciudat, Tom Seaton, tot atât de superstițios ca și sora lui, încuraja aceste nădejde nebune și se hotărâse să-și închine toată viața, împlinirii visului sai, acest vis pe cât de strălucit, pe atât de absurd. Totuși, fratele și sora nu erau chiar atât de ori ca să creadă pe de-a-ntregul în prezicerea doicii și să țintească neapărat la un tron regal de rangul întâi. În disprețul lor suveran pentru regalitățile secundare sau pentru principatele domnitoare. Nu. Totul era ca frumoasa scoțiană să-și pună într-o zi pe fruntea ei obstinată o coroană domnitoare. Așa că perechea de ambițioși ar fi închis ochii față de întinderea posesiunilor acestei coroane. Cu ajutorul al manahului de Gota din anul de Grație 1819, Tom Seyton întocmise în clipa când părăsea Scoția un fel de tablou sinoptic pe ranguri și data nașterii al tuturor regilor și principilor de vârsta însurătorii din Europa. Cu toate că foarte absurdă, ambiția fratelui și a sorii era lipsită de orice procedeu rușinos, Tom urma să o ajute pe Sarah să uneltească un complot matrimonial în care spera să-l încurce pe vreun purtător de coroană oarecare. Tom avea să activeze pe jumătate în toate aceste șiretenii, în toate aceste intrici care puteau duce la rezultatul dorit dar ar fi preferat să o ucidă pe sora lui decât să o lase să devină amanta vreunui prinț, chiar dacă ar fi existat siguranța unei căsătorii reparatoare. Tipul de inventar matrimonial care rezulta din cercetările lui Tom și ale Sarah în Almana Gotha, fu satisfăcător. Confederația germanică în deoseb dedea un contingent de tineri suverani prezuntivi. Sarah era protestantă. Domn cunoștea ușurința cu care se contractau căsătoriile morganatice germane, căsătorii legitime de altfel, cu care la extrem s-ar fi resemnat pentru sora lui. S-au hotărât de amândoi să se ducă întâi în Germania pentru a-și întinde acolo capcanele. Vom adăuga că Sarah, pe lângă că era de o excepțională frumusețe, avea și aptitudini deosebite pentru talentele cele mai variate, și o putere de seducție cu atât mai primejdioasă, cu cât, având o inimă uscată și necruțătoare, un spirit abil și rău, o prefecătorie rafinată, un caracter încăpățânat și rezolut, se ascundea în dosul aparențelor unei fir generoase, înflăcărate și pătimașe. Fizicul însă mințea tot atât de perfit ca și moralul ei. Ochii mari și negri, transformându-se după împrejurări scântăitor sau languroși sub sprâncelele de abanos, puteau simula înflăcărarea voluptății și totuși niciodată învăpăiatele porniri de dragoste nu făceau să palpite sânul ei de gheață. Niciun imbold al inimii sau al simțurilor nu aveau să strice socotelile necruțătoare ale acestei femei șirete, egoiste și ambițioase. Ajungând pe continent, Sarah după sfaturile fratelui ei nu voise să pornească acțiunea, înainte de a fi stat câteva vreme la Paris, unde dorea să-și polească educația, să-și moderneze rigiditatea ei britanică în contactul cu o societate admisă, în lumea mare, plină de eleganță și să profite de unele amuzamente și libertăți. Sarah fu introdusă în cea mai aleasă societate, mulțumită câtorva scrisori de recomandație și binevoitorul patronaj al doamnei ambasadoare a Angliei, precum și al bătrânului marchiz Darville, care cunoscuse în Anglia pe tatăl lui Tom și al Sarei. După șase luni de ședere la Paris, Sarah se putea la la întrecere cu pariziana cea mai pariziană din lume prin grația îmbietoarea spiritului ei, prin farmecul voioșiei, prin ingenuitatea cochetăriei și naivitatea tăzătoare a privirii ei caste și totodată pătimașe. Socotindu-și sora ajuns de pregătite, Tom plecă cu ea în Germania, prevăzut cu excelente scrisori de recomandare. Primul stat din confederația germană care se afla pe itinerarul sarei, era marele ducat de Gerolstein, trecut în diplomaticul și în failibilul al manah Gotha pe anul 1819 astfel. Genealogia suveranilor Europei și a familiilor lor, Gerolstein. Mare duce, Maximilian Rudolf, născut la 10 decembrie 1761, succede tatălui său, Carol Friedrich Rudolf, la 21 aprilie 1799, văduf din ianuarie 1808, prin decesul lui Izei, fica lui Ioan August de Burglen, Fi, Gustav Rudolf, născut la 17 aprilie 1803, mama, marea ducesă Iudich, moștenitoarea și văduva marelui duce Carol Friedrich Rudolf, la 21 aprilie 1785. Tom, cu destul bun simț, își înscrisese întâi pe listă principii cei mai tineri pe care îi dorea decumnați, socotind că o primă tinerețe poate fi mai ușor sedusă decât o vârstă mai coaptă. De altfel am spus-o, Tom și Sarah fusese re recomandați în mod deosebit mare lui duce domnitor de Gerolstein de către bătrânul marchiz Harville, fermecat ca toată lumea de Sarah, a cărei frumusețe, grație și farmecă născut, nu le putea admira îndeajuns. E inutil să mai spunem că moștenitorul prezumtiv al marului ducat de Gorenstein era Gustav Rudolf. Avea numai 18 ani când Tom și Sarah fură prezentați tatălui său. Sosirea tinerei scoțiene constitui un eveniment la această mică curte germană, liniștită, simplă, serioasă și, ca să spunem așa, patriarhală. Marele duce, cel mai bun dintre oameni, își guverna statele cu o fermitate înțeleaptă și cu o bunătate părintească. Nu putea fi nicăieri aflat un principat mai fericit, materialmente și moralmente ca acesta. Populația, sărguincioasă și sobră, cumpătată și pioasă, era întrupare ideală a caracterului german. Acești oameni cinstiți se bucurau de o fericire atât de completă, erau atât de mulțumiți de starea lor, încât grija luminată a Marelui Duce n-a avut mult de lucru pentru a-i feri de manie inovațiilor constituționale. Cât despre descoperirile moderne, cât despre ideile practice care ar fi putut avea o răurire pozitivă asupra bunesterea poporului, Marele Duce era informat și le punea în practică imediat, Reprezentanții lui, pe lângă diferite puteri ale Europei, neavând de fapt altă misiune decât pe aceea de a ține la curent pe stăpânul lor cu toate progresele științei din punct de vedere al utilității ei publice și practice. Am mai spus că Marle Duce avea tot atâta dragoste cât și recunoștință față de bătrânul marchiz Darville, care în 1815 îi făcuse mari servicii. Astfel, mulțumită recomandărilor acestuia, Tom și Sarah Seyton de Halsbury au fost primiți la curtea Gerolstein cu o atenție și o bunăvoință deosebite. 15 zile după sosirea ei, Sarah, înzestrată cu un dezvoltat simț de observație, pătrunsese cu ușurință caracterul hotărât, cinstit și sincer al Marelui Duce. Înainte de a se duce pe fiu obiectivul principal, ea a vrut cu multă abilitate să se asigure de sentimentele tatălui. Acesta părea să-și iubească atât de nebunește fiul, pe Rudolf, încât la un moment dat Sarah l-a crezut în stare să consimte mai degrabă la o mezalianță decât să vadă nenorocit pentru totdeauna pe acest copil iubit. Dar curând Scoțiana se convinsese că acest părinte atât de duios nu s-ar fi depărtat niciodată de la anumite principii și de la anumite idei privitoare la îndatoririle principiilor. În ceea ce îl privea, asta nu însemna trufie, ci conștiință, rațiune, demnitate. Dar un om cu atât mai afector și mai bun, cu cât e mai puternic și mai intransigent, nu îngăduie nicio concesie făcută conștiinței, rațiunii sau demnității sale. Sarah Fug, cât pe aici să renunțe la planurile ei în fața acestor opreliști aproape de netrecut, dar ținând seama că în schimb Rudolf era foarte tânăr, că lumea lăuda blândețea, bunătatea, caracterul timid și în același timp visător, socoti pe tânărul prinț slab și nehotărât, așa că stărui în proiectele și în speranțele ei. În această împrejurare, Purtarea ei și a fratelui ei au fost un monument de abilitate. Fata știu să se pună bine cu toată lumea și mai ales cu persoanele care ar fi putut fi geloase sau invidioase de calitățile sale, Ea făcut să nu fie luate în seamă frumusețea și farmecele ei, învăluindu-le în simplitate și modestie. Curând ajunsese un fel de idol, nu numai al mare lui Duce, dar și al mamei sale marea ducesă Iudic cărea cu toate că, sau poate tocmai că avea 90 de ani, îi plăcea la nebunie tot ce era tânăr și încântător. De mai multe ori, Tom și Sarah vorbirea de plecarea lor. Suveranul de Gerolstein nu vrut cu niciun preț să audă de așa ceva și pentru a-și apropia cu totul pe frate și pe soră, rugă pe baronetul Tom Sayton de Halsbury să primească funcția de prim mare intendent al grajdurilor, și o imploră pe Sarah să nu părăsească pe marea ducesă Iudich, care nu se mai putea lipsi de ea. După multe izitări de pe o parte și după multe stăruințe de alta, Tom și Sarah acceptară aceste propuneri strălucite și se stabiliră la curtea Gerolstein, unde sosiseră cu două luni în urmă. Sarah, foarte bună muziciană, cunoscând preferințele marii ducese pentru vechii maestri, și, între alții, pentru gluc, a pus să-i se aducă opera acestui om ilustru și a fermecat-o pe bătrâna principesă prin nesecata ei abilitate și prin talentul deosebit cu care cânta vechile arii de o frumusețe atât de simplă și atât de expresivă. Tom, la rândul lui, știu să se facă foarte prețuit în exercitarea însărcinării pe care marele duci o încredințase. Scoțianul, se pricepea foarte bine la cai, avea multă rânduială și energie. În scurtă vreme, transforma aproape cu totul serviciul grajdurilor, mai lui duce, serviciu pe care nepăsarea și rutina îl dezorganizase aproape complet. Fratele și sora devenindă curând la fel de iubiți, sărbătoriți, răsplătiți la această curte. Preferințele stăpânului hotărăsc preferințele subalternilor. De altfel, Sarah avea nevoie pentru planurile ei viitoare de prea multe puncte de sprijin ca să nu se folosească putere ei de seducție spre a-și face aliați. Prefecătoria ei, îmbrăcată în formele cele mai atrăgătoare, înșelă ușor pe cele mai multe din aceste cinstite femei germane și afecțiunea generală confirmă curând excesiva bunăvoință a Marelui Duce. Iată, dar, perechea noastră stabilită la curtea Geronstein, instalată foarte bine și onorabil, fără să fi fost vorba nici o clipă de Rudolf. Printr-o împrejurare fericită, la câteva zile după sosirea Sara, prințul plecase într-o inspecție a trupelor, împreună cu aghiotantul și credinciosul său, Murph. Această absență de două ori, pricinoasă vederilor sani îi îngădui să așeze după plac firile principalele ale uzelii, fără a fi stânjenită de prezența tânărului principe, a cărui admirație pentru ea ar fi deșteptat poate temerile mare lui duce. Din potrivă, în lipsa fiului său, el nu s-a gândit din nefericire că introdunsese în intimitatea vieții lui o fată de o rară frumusețe, cu o fire fermecătoare, care urma să se vadă cu Rudolf în orice clipa zilei. Sarah în sine ei rămăsese indiferentă față de această primire atât de caldă, atât de generoasă, față de această nobilă încredere cu care fusese introdusă în inima acestei familii suverane. Nici fata, nici fratele ei nu părăsiră o clipă perfidele lor planuri. Urmăreau cu premeditare să aducă o tulburare și suferință la această curte pașnică și fericită. Socoteau la rece rezultatele probabile ale curtenilor, disensiunilor ce aveau să se iște între un tată și un fiu, până atunci uniți de o mare afecțiune. Rudolf fusese în copilărie de o constituție foarte plăpândă. Tatăl său făcuse următorul raționament. Bizar în aparență, dar în realitate foarte logic. Era cunoscut că gentilomii englezi de la țară au în genere o sănătate robustă, aceasta datorită în mare parte educațiilor lor fizice, simplă, aspră, dură, care le dezvoltă vigoarea. Rudolf va scăpa de mâinile femeilor, firea lui este gingașă. Poate că, obișnuindu-l să trăiască cu un fiu de fiermer englez, cu oarecare menajamente, îi vor întări sănătatea. Marele duce puse să fie căutat în Anglia un om corect și capabil să conducă acest fel de educație fizică. Sir Walter Murph, prototip atletic al gentilomului de la țară, original din Yorkshire, fu însărcinat cu acest rol important. Directivele pe care acesta le prescrise tânărului prinț corespundeau într-un totul vederilor marelui duce. Murph și elevul său, Locuiră câțiva ani într-o fermecătoare fermă în mijlocul câmpiilor și al pădurilor, la câteva leghe de orașul Geronstein, într-o poziție din cele mai pitorești și mai sănătoase. Rudolf, eliberat de orice etichetă, ocupându-se împreună cu mörf de muncile agricole potrivit vârstei lui, dusese viața cumpătată, bărbătească și ordonată a lumii de la țară, având ca plăceri și distracții exerciții fizice dificile, lupte, Boxul, călăria, vânătoarea. În mijlocul aerului curat, al pășunilor, pădurilor și munților, tânărul principe începu să se transforme, crescu viguros ca un tânăr strejar. Strălcitoarile culori ale sănătății luară locul palorii sale cam vicioase. Deoarece rămăsese zvelt și sprinten, învingea cele mai mari oboseli. Îndemânare, energia, curajul, Dăsăvârșeau ceea ce îi lipseau până atunci ca vigoare musculară. Curând se putu lua la trântă cu tineri mai în vârstă decât el și să-i învingă. Avea atunci 15 sau 16 ani. Educația lui sub raportul cultural rămăsese în urmă, cum era și de așteptat prin preferința dată educației fizice. Rudolf învățase prea puțin, dar Marele duce socotea cu temei că pentru a cere Minții să dea mai multe e necesar ca ea să fie susținută de o condiție fizică robustă, în care caz facultățile intelectuale, deși cultivate tardiv, se dezvoltă mai deplin.